Rugăciune pentru taina și porunca răbdării. Doamne Iisuse Hristoase, mult milosurde! Te iubim, te slăbim și îți mulțumim, fiindcă pentru noi cuvântul tău l-ai rostit. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, ca lor este împărăția cerului De aceea, toți cei ce te-au urmat și o cruce de apostoli, mucenici, curioși și drepți călugări au purtat, taina și porunca răbdării le-ai dat. Iar aleșii tăi, cuvântul tău, cel ce va răbda până la sfârșit se va mântui l-au lucrat, în sufletul lor roditor, când semânța cuvântului tău a căzut, crescând rod al aducăcut de aceea cu un loc și un nume veșnic și nemuritor, e răsplătit. Pe noi ne-ai ajutat și ne-ai sfătit. Cel ce te lovește peste obrazi, întoarce și pe celălalt. Pentru noi, porunca ta, binecuvântați pe cei ce vă mă, Rugați-vă pentru cei ce vă fac necazuri ai rostit. Pentru că pe cel ce-ți ia haina, nu îl împiedica ca să-ți ia și așa, ai stabilit. Atunci, soarele tău, cel Dumnezeu, care răsare și peste cei buni și peste cei răi, să stea veșnic în noi ca să-ți asemenea, încât să facem poruncile oricui îți cere dăi și de la cel ce ia lucrurile tale, nu cere înapoi. Și precum vreți să vă facă vouă, oamenii, faceți-le voi asemenea, ca să ne arătăm măsura răbdării și ne a învățați că cine va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va scăpa și între va intra.